минавам на първата идея, турската мъдрост. с търпение горчивото става сладко. Господ помага на истината. Злото отмъщава на този, който го прави. Тук се сещам за една шега, която разказах и в София, за един голям стрелец, който мислил, че на 5-6 метра и той стрелял срещу една мечка, 47 куршума и не можал да я оцели въобще. И все пак накрая той носи в един човал мечката умряла и го пита един ловджия ти как я уби, как умря. От смях. Тоест, човешкото царство, животинското царство се присмива на човешкото. По-голем според мене ще да бъде смеха, ако той беше оцелял. Защото друг дух кърмичен щеше да го оцели и тогава вече става съвсем плачевно. Просто и в двата случая е плачевно. <coughs> Седре ще говорим такива неща. Те спадат към чистия смях, така съм ги нарекал и има много такива случаи, които имат подтекстове. Много красиви подтекстове, поне аз сещам за още два, ще ви ги кажа. Единият е с Настрадин Ходжа. Питат детето му, той е съвсем маничко, питат го, що е това пътладжан. И той, голям мислител, мудрец, казва розово, кафяво теле, което не си е отворило очите. Настрадин е във възторг. Слуша го бащичко, огледален образ, аз не съм го учил. Каква мъдрост? И казва кръгъл глупак. Нали? Значи имаме такива... И другия случай с един... В ресторант казва на Келнера Келнер в супата ми има муха Келнера казва Не се страхувай Паяка, който е на хляба ти, ще я улови <laughs> Значи след дреми ще толкуваме Ще ви кажа каква култура се крии за тези неща Сега само ви ги загадвам Тъй като ще говорим по-нататък специално за това Така, да продължа... Турската мъдрост. Не е враг на себе си. Не е срамно да си беден. Срамно е да си мързелив. Който се е с дявола, ще получи слама. Не и заедно с умрелият. Че можеш да се чувстваш, макар че и тони е на място. Моли са, радвай се той почива. В Края на краища дошло е време за почивка. Ще видите после какво казват траките. Каква награда. Нещо, което казват, живота не може да ти даде. Но смъртта може. Така. Който падне в морето, и за змия се хваща. Разбира се, опорната точка е вътре в нас, трябва да се хваним за себе си, но когато няма опорна точка, и за змия се хваща. Само Аллах е безгрешен. Аллах помага на онзи, който казва истината. Стената рухва от влагата, а човекът рухва от мъката. Набави си онова, което ще ти потребва, докато още не ти е потребвало. Един път хъпни, хиляда пъти благодари. Ето отново важността подготвяме следващата книга е за благодарността. Прекрасна книга по учителя. Не отваряйте врата, която трудно се затваря. Истината е като кратунка. Никога не потъва. И водата спира да тече пред истината. Който няма религия, няма и милост. Не преминавай през вода, чието дъно не се вижда. Който е доволен от малкото, много намира. Който дири многото, на открито остава. На вода не се облягай. Има паднал отклон, има и паднал от себе си. На пътникът път на жабата блато. Търпението е спасение. На Насладък разговор на сита няма. Когато птичето е сираче, Бог му прави гнездото. Който много говори, много греши. Мълчаливият си знае работата. Наистина, колкото по-мълчалив човек е и по-даден, толкова повече той си знае работата. Да събереш дяволите е лесно, но да ги разпръснеш е мъчно. На когото съвестта е чиста, той и на грамотевици спи.